Новото възпитание и самовъзпитание Любовта ражда доброто. Доброто носи за нас живот, светлина и свобода. Прочети се резюме от темата, коя е най-важната буква в азбуката. Прочетоха се работите върху темата «Разлика между въображение и фантазия». Ще ви задам въпроса. Според вас, кой е най-приятният час през деня? Часът на почивка се досилена на работа, когато разберем нещо. Кога се чувствате най-разположени? Сутрин като ставате или вечер като си лягате? Сутрин. Вечер. Наблюдавали ли сте как спите нощно време, По колко пъти се обръщате през цялата нощ, то на едната, то на другата страна? Дали има някой от вас да е броил това нещо? Сега, за една седмица ще ви задам следното упражнение. Като се легнете вечерно време, ще вземите при себе си лищче и един молив, и колкото пъти през нощта се обърнете, ще отбележите на листчето с малки линиеки. Ако се обърнете несъзнателно, няма да отбелязвате, за това не сте отговорни. Но колкото пътя се обърнете и съзнавате това обръщане, веднага ще се отбележите на листчето. Можете ли да направите това упражнение? Можем. Ако се случи да сънувате през нощта някакъв сън, от който се стреснете и се обърнете на другата страна, добре е да си облежите в кратки черти съня и да видите на коя страна сте се обърнали. Има сънища, които са важни и добре е в такъв случай да се знае на коя страна сте се обърнали и на коя страна сте били, като сте сънували. При окултното възпитание и самовъзпитание трябва да обръщате внимание на начина, по който спите. Щом си легнете, ще кажете на тялото си. Слушай, както си легнеш, така ще останеш до сутринта. Никакво мърдане надясно или наляво. Ако тялото ви се подчини на тази заповед, значи вие сте му господари. Можете да го владеете. Не се ли подчини, не сте господари. Добре е да правите тези опити, да видите, дали тялото ви се подчинява на вашите внушения или не се поддава. Всички клетки в организма на човека са разумни и ако можете да им говорите, а те да ви слушат, вие ще можете да се възпитавате. Ако говорите на клетките си и те не ви слушат, вие не можете да се възпитавате. Основното възпитание на тялото зависи от възпитанието на клетките. Легнеш ли на дясната страна, ще си кажеш. Тази вечер ще спя само на дясната страна. Няма да се обръщам никак. Ако до сутринта не се обръщате, това показва, че несълта ви е била силна. Може да правите ред опити, при които да заповядвате на гледките си да ви слушат. Ако при всички тия опити тялото ви се подчинява, всичко у вас ще върви в хармония. Както забелязвам, всичко у вас става безразборно. Вие не лягате на определено време. Човек трябва да си наложи дисциплина. Дойде ли 10 или 11 часа вечерта, каквато важна работа и да имате, ще си кажете. Сега ще си легна, ще спя, без да се обръщам. Ще си почина добре и утре сутринта, точно в 4 часа ще стана и ще започна отново работата си. Това значи дисциплина на тялото, Възпитание на клетките. А сега, вие като се легнете, въртите се цяла нощ, не сте спокойни. Питам, какви идеи ще можете да възприемате в такова състояние, щом не можете да заповядвате на ръцете, на краката и на тялото си да не мърдат? Какви идеи и чувства ще възприемате? Щом не можете да заповядвате на вашата артериална и венозна система, нито можете да урегулирате известни неправилни състояния у вас. Представете си, че имате някакъв оток на кръка си. Ако вие можете да заповядвате на тялото си, ще кажете на клетките, които се намират около отеклата част на кръка, да изпратят по-чиста кръв и да изхвърлят нечистата по-скоро навън. Кажете ли така, на сутринта ще почувствате едно голямо подобрение, едно разположение на духа. Понеже вие влизате в света, трябва да владеете органите си, клетките си, да имате самообладание, както моряците. Наблюдавайте някой моряк, какво спокойствие, какво самообладание има. Когато се качва на мачтата, той спокойно върши работата си, връзва, развързва въжето, не се смущава, че наоколо му и под нозете му всичко се люлее и вълнува. Този моряк има присъствие на духа. Ако е някой неопитен... Той не може да се качи на мачтата. Така да казвам, вие, като окултни ученици, трябва да се самовъзпитавате, да издържате мъчнотиите, които ви идват. Като се качите на една такава мачта, трябва да се самообладавате, да бъдете тихи и спокойни. Ако не възпитавате своето тяло, всяко друго възпитание – няма да ви ползва. И тъй, истинското възпитание на човека, трябва да започне от неговото самовъзпитание. Любовта ражда доброто. Доброто носи за нас живот, светлина и свобода. Лекция от учителя, държана на 8 февруари. 1925 г. София